Ростил Сёмый Весна прийшла несподівано, а зима, немов якась небажана гостя, хутко накинула своє пальто і здиміла, не попрощавшись. Усе позеленіло, дороги купалися в блідому промінні сонця. Повітря враз наповнилося пахощами. У ньому витало щось квіткове та привітне, а пташиний спів був ніжним, доповненням того дня. Та я всього цього не помічала. Напередодні вечорі я залишилася вдома в Патрика. Через посилений графік тренувань ми бачилися вперше за останній тиждень. Проте, пролежавши 40 хвилин у ванні з морською сіллю, Патрик був настільки виснажений, що ледве здужав говорити зі мною. Я почала погладжувати його по спині, злегка намагаючись покусити його, але він пробурмотів, бурмотів буцім дуже втомився і махнув рукою, ніби хотів виставити мене геть. Минуло 4 години, а я все не могла заснути і невдоволено дивилася у стелю». Ми з Патріком зустрілися, коли я була стажеркою в універсальній перукарні «Авангард» у Гейлсбері. Він увійшов, коли Саманта, власниця салону, була при Ділі і замовив стрижку номер 4. Я зробила все так, як він і просив. Проте пізніше він сказав, що то була не тільки найгірша стрижка, яку йому коли-небудь робила, а й найгірша стрижка в історії людства. Три місяці тому, усвідомивши, що любити бавитися із власним волоссям і годитись для роботи з волоссям інших людей, аж ніяк не те саме, я звільнилася і пішла працювати в кав'ярню до Френка. Коли ми почали зустрічатися, Патрик працював у торгівлі. Його захопленням було пиво, шоколад ручної роботи, балачки про спорт і секс. Щодо останнього, то більше процес, а не розмови. Саме в такому порядку. Добре проведений вечір для нас обох поєднував, мабуть, усі чотири пункти. Він був радше звичайної зовнішності, ніж гарненький, і його зад був товстіший за мій, а це мені подобалося. Мені подобалася його міць, те, як він почувався, коли я обіймала його. Його батько помер, і мені подобалося, як він захищав свою матір та піклувався про неї. Його четверо братів і сестер були схожі на Волтонів. Здавалося, вони справді любили одне одного. Коли ми вперше пішли на побачення, маленький голос у моїй голові сказав, «Цей чоловік ніколи не скривдить тебе». І ніщо за ці сім років від нашої першої зустрічі не змусили мене сумніватись. А потім він перетворився на марафонця Живіть Патриків більше не прогинався Коли йомостилося на ньому Він став жорстким і міцним Як дошка Для Патрика стало звичним задирати свою сорочку І бити по животу різними предметами Щоб показати, який він твердий Патрикове обличчя було гостре й обвітрене, бо він постійно проводив час на дворі Його стегна стали мускулястими Це було б досить сексуально Коли б він насправді хотів любищів Одначі схотів Жінки його заявляли про себе лише двічі на місяць, а я не набивалася. Усе гляділося приблизно так, що спортивнішим він ставав, то більше потрапляв у залежність від своєї форми і менше цікавився мною. Я кілька разів запитувала його, чи ще подобаюсь йому, і він відповідав досить ясно. Ти розкішна, просто я виснажений. Хоч би там що, я не хотів би, щоб ти схудла, у жодної з поміж дівчат у клубі не вийметься більш або менш пристойна пара цицьок. Я поривалась запитати, як саме він вивів це комплексне рівняння, проте загалом воно скидалось на комплімент, тож я пропустила це повз вуха. Насправді я хотіла цікавитися всім Що цікавило його Ходила в клуб на заходи для любителів Триатлону, намагалась невимушено Теревенити з іншими дівчатами Але згодом збагнула Що я виняток і справила Більше таких дівчат там не було Клубні дівки були або самотні Або зустрічалися з кимось Тим самим фізично чарівним Пари буксували на тренуваннях Планували вихідні в шортах Зі спандексу і носили в гаманцях Світлини одне одного, де вони Пліч-опліч вправляються в тріатлоні Чи самовдоволено порівнюють командні медалі У мене не було слів «Не розумію, на що ти скаржишся?» Упала в річ моя сестра, коли я їй про це розповіла Відтоді, як з'явився Томас, у мене були любощі лише один раз «Що? З ким?» «Та так, один тип прийшов по букет», – сказала вона. «Я тільки хотіла переконатись, чи ще можу». І коли я завмерла з роз'явленим відподу ротом, вона додала, «Не треба, не дивись на мене так, це було не в робочий час, і це був букет на похорон. Якби це були квіти для дружини, я б не торкалась його галадіолуса». Не те, щоб я була сексуальним маньяком, та якщо вже на те пішло, ми були разом вже довгий час. Просто якась зіпсована частина мене почала сумніватися у власній привабливості. Патрик ніколи не звертав уваги на те, що я одягаюсь винахідливо, так він це називав. Ануш як він не до краю був відвертим Патрикова робота, його суспільне життя Були так чи так пов'язані з контролем тіла Приборканням плоті, схудненням, доведенням до досконалості Ануш як супроти крихітних тугих гуздичок у тренувальних штанях Моя власна залишала бажати кращого Що як мої форми, які я завжди вважала розкішними Тепер здавались надто пухкими в його вимогливих очах Отакі думки товклися в моїй голові, коли увійшла місіс Тренер і майже наказала нам із Вілом вийти. Я викликала прибиральниць зробити спеціальне весняне прибирання, тому подумала, що поки вони будуть тут, ви прогуляєтеся з садом у таку гарну погоду. Коли Віл поглянув на мене, я побачила, як ледве помітно піднялися його брови. «Це ж не просто прохання, правда, мамо?» «Я лише подумала, що було б добре, якби ви подихали свіжим повітрям», – відповіла вона. «Пандус готовий. І чому б вам, Луїзо, не взяти із собою чаю?» Пропозиція не здавалася зовсім нерозсудливою. У саду було чудово, на дворі трохи потеплішало, і усе стало поволі зеленіти. Несподівано з'явились нарциси, і їхні дедалі жовтіші цибулинки віщували про появу нових квітів. На коричневому галузі дерев набубнявіли бруньки. Багаторічні рослини, напевно, проростали крізь темний в'язкий ґрунт. Я відчинила двері, ми вийшли на двір, і Віл поїхав по стежці з Йоркського каменю. Він показав ночевуну лавку з подушкою, і я сіла туди. Ми обоє повернулись обличчям до лечутного сонця, слухали цвірінькання горобців, що долинало живоплоту. «Та що з вами таке?» «Ви про що?» «Ви мовчите!» «Ви сказали, що хочете, щоб я мовчала!» «Але не настільки! Це тривожить мене!» «Зі мною все гаразд!» – відповіла я, а потім додала – це через мого парубка, якщо вам справді цікаво. Он воно що, відповів він, усе через бігуна. Я розплющила очі, щоб подивитись, чи він, бува, не насміхається з мене. Що сталося? запитав він. Ну ж бо розкажіть дядькові Вілу. Ні. Прибиральниці, що їх запросила моя мати, веститимуться по будинку щонайменше з добрячу годину, і треба про щось говорити. Я нахилилась вперед і повернулася обличчям до нього. На його домашньому війську була кнопка для підйому «Сідала», щоб він міг розмовляти з людьми, перебуваючи на одному рівні з ними. Він не часто нею користувався, бо від цього паморочилась у голові, але зараз вона спрацювала. Я мусила дивитись на нього знизу вгору. Я закуталась у пальто, криткома подивилась на віла. «В такому разі питайте, що ви хотіли дізнатися?» «Скільки часу ви разом?» – поцікався він. «Понад шість років». «Це довго?» – здивовано проказав він. «Ну так, це довго», – відповіла я. Я нахилилася і поправила його покривало. Сонце було оманливе, воно обіцяло більше, ніж насправді могло дати. Я думала про те, як цього ранку рівно о 6.30 Патрік вибіг на свою ранкову пробіжку. «Може й собі почати бігати? Ми могли б стати однією з лайкрових пар». Чи купити мережевну білизну, пошукати в інтернеті поради для сексу, я знала, що ні того, ні того не зроблю. Ким він працює. Він персональний тренер, саме тому й бігає? Саме так. Який він? Трьма словами, якщо вам так зручніше. Звичайно, я задумалась, він вірний, схиблений на співвідношенні жиру та інших складових в організмі. Це вже більше тресова. Решта для вас безкоштовна. То якою вона була? Хто? Алісія. Я подивилась на нього прямо, так само, як і він на мене. Він глибоко вдихнув та пильно подивився вгору на величезний платин. Волосся спадала йому на очі, і я на силу стримувала себе, щоб не прибрати його. Красива, сексуальна, дорога, навдовуважена, впевнена в собі. Чому ж її бути невпевненою в собі? запитала я, не стримавшись. «Ви здивуєтесь?» – відповів він. «Але такі дівчата, як Ліса, завжди використовують свою зовнішність і думають, що в них більше нічого нема. Та щиро кажучи, я збрехав. Вона добре знається на речах, таких як одяг та інтер'єр. Вона вміє робити речі гарними. Я насило стрималась, щоб не бовкнути, що кожен зуміє зробити речі гарними, коли матиме гаманець, подібний до діамантового родовища». Вона може переставити декілька речей у кімнаті, приміщення глядітиметься геть інакше. Я ніколи не міг зрозуміти, як вона це робить. Він кивнув на будинок. Це вона облаштувала флігель, коли я сюди переїхав. Я спіймала себе на думці, що тепер, бачачи ідеально обставлену вітальню, я вже не буду, як раніше, захоплюватись нею. Скільки часу ви були разом? Вісім чи дев'ять місяців? Не так вже й довго? Для мене довго. «Як ви запізналися? На званому обіді, що був просто жахливим. А ви? У перукарні. Я була перукарем, а він моїм клієнтом. Ба, ви були для нього ніби бонусом на вихідні. Я, певно, мала розгублений вигляд, бо він похитав головою і тихо сказав, «Не зважайте». З будинку долинав приглушений шум пилосмокта. Компанія відрядила чотирьох жінок-прибиральниць, одягнених в однакові халати. Я дивувалась, що ж вони робитимуть дві години в маленькому флігелі. Ви сумуєте за нею? Я чула, як жінки розмовляють поміж себе. Хтось прочинив вікно, і до нас час від часу долинав сміх. Вілл удивлявся в щось удалені, Сумував. Він повернувся до мене і проказав діловитим тоном. Я обдумав це і визнав, що вони з Рупортом добре ладнають. Я кивнула. У них буде безглузде весілля. Вони народять одного чи двох дармоїдів, куплять хату в селі, і п'ять років по тому він спатиме зі своєю секретаркою. Мабуть, ви маєте слушність. Тема почала мені подобатись. І вона весь час буде трохи різкою з ним, не знаючи насправді чому, і пилятиме його на жахливих званих обідах, надиво всім їхнім друзям. Однак він не захоче піти від неї, бо боятиметься платити аліменти. Він повернувся, щоб поглянути на мене. Вони любитимуться раз на шість тижнів, і він обожнюватиме своїх дітей, нічогісенько не роблячи для того, щоб хоч якось допомогти доглядати їх. А в неї буде ідеальна зачіска, але кисла міна. Я скривила рот Від того, що вона ніколи не казатиме, що насправді має на увазі Вона захопиться пілатесом Або купить собі пса чи коня Вклипається у свого інструктора з верхової їзди А він у 40 років відкриє для себе спортивну ходьбу Можливо, придбає Гарлі Девідсон Який вона зневажатиме Ходячи щодня на роботу Він дивитиметься на всіх молодиків у себе в офісі Слухатиме в барах, кого вони підчепили на вихідних І куди їздили розвитку і чомусь почуватиметься так, ніби його обдурили, але не розумітиме як саме Я повернулася, він пильно подивився на мене «Вибачте», – сказала я, – «самі не втямки, звідки такі думки?» «Мені трохи жалко стає бігуна» «О, річ не в ньому», – відповіла я, – «це все роки роботи у кав'ярні Ти все бачиш і чуєш, шаблони в людській поведінці, ви були б вражені тим, що відбувається» «Саме тому ви ніколи не були в шлюбі?» Я примружилась. Гадаю, що так. Я не хотіла признавати, що мені ніколи не пропонували вийти заміж. Може скластися враження, що ми мало що робили, та насправді дні, проведені з Вілом, невідчутно відрізнялися один від одного, залежно від його настрою та, що важливіше, від того, наскільки боляче йому було». Одного дня я могла приїхати зрозуміти з його напруженого підборіддя, що він не має бажання розмовляти зі мною чи з ким іншим. Тому, завваживши це, я ходила коло якогось діла у флігелі, намагаючись передбачити, що йому потрібно, щоб зайвий раз не турбувати його розпитуваннями». Він відчував різний біль загальний через атрофію м'язів. Дуже мало м'язів підтримувало його тіло, незважаючи на всі фізіотерапевтичні старання натина, біль у животі через проблеми з травленням, біль у плечах, біль від інфекції в жовчному міхурі, Очевидно, невідворотний, попри всі запобіжні заходи. У нього була вирезка шлунку через велику кількість неболювальних пігулок, які він приймав на початку реабілітації, бо тоді він ковтав їх як держдеп вже тік-так. Зрідка в нього з'являлися пролежні від надто довгого сидіння в одному положенні. Кілька разів Вілл змушений був лежати в ліжку, щоб вони загоїлись, але він ненавидів це. Тоді він лежав, слухаючи радіо, а в його очах видніла ледве прихована лють. У нього був також головний біль, наслідок, як я вважала, його люті та зривів. Вілл мав так багато розумової енергії і нікуди було її випліскувати. Це все десь накопичувалося і шукало вихід. Проте найвиснажливішим був жар у руках і стопах. Він був бажальний, пульсуючий і не давав йому на чомусь зосередитись – я брала посудину з холодною водою та промокала його руки й ноги, чи гортала їх фланелевими рушниками, намагаючись таким чином полегшити його страждання. На його підборідді смикався м'яз, і часом здавалося, що віл зникав, немов єдиним способом перебороти жар було відокремитись від власного тіла. Я дивувалася, що звикла до фізичних потреб вілового життя. Несправедливо було те, що попри неспроможність користуватись кінцівками – чи відчувати їх, вони завдавали йому стільки труднощів Проте він не скаржився Саме тому минули тижні, доки я почала помічати, що він взагалі страждає Тепер я могла розшифрувати його напружений погляд, мовчання те, як він усамітнювався під своєю власною шкурою Він просто казав «Луїзо, ви не могли б принести холодної води? Чи, думаю, час випити знеболювальне?» Подеколи біль був такий сильний, що його обличчя втрачало колір і ставало блідосірим. Такі дні були найгірші. Але іншими днями ми добре витримували одне одного. Коли я говорила до нього, він уже не здавався таким ображеним, як на початку нашого знайомства. Сьогодні випав день без болю. Коли місіс Трейнер вийшла, щоб сказати нам, що прибиральниці будуть працювати ще 20 хвилин, я зробила нам обом іще чаю, і ми гуляли в саду далі. Кочучись по доріжці, Вілл роздивлявся мої атласні туфлі човники, які потемніли від вологої трави. «Цікавий вибір взуття, мовив він. Воно було смарагдово-зеленої барви. Я їх купила на благодійній крамниці. Патрик казав, що в них є схожа на леприкони-трансвестити. Знаєте, а ви вдягаєтесь інакше, ніж усі тут. Я просто з нетерпінням чекаю, яке ненормальне поєднання ви продемонструєте наступного разу. А як саме всі тут мають одягатися? Він звернув трошки ліворуч, щоб об'їхати обламану гілку, яка лежала на стежці. У фліс, або якщо це подруги моєї матері, то щось від Джагер або Вілс. Він поглянув на мене. «То звідки у вас такі екзотичні смаки? Де ви ще жили?» Ніде. «Що, ви жили лише тут? А де працювали?» «Лише тут». Я повернулася і подивилась на нього, схрестивши руки перед собою, наче приготувавшись боронитись. «То що ж тут такого дивного?» «Це таке маленьке містечко, таке обмежене, усе обертається навколо замку». Ми зупинились на стежці і дивились на замок, що височив у далині, на чудернацькому, ба неподібному пагорбі, досконалий, немовно малювала його дитина. Я завжди думаю, що це саме те місце, куди люди повертаються, коли втомлюються від усього іншого, чи коли їм бракує фантазії поїхати кудись іще. Дякую. Звісно, в цьому немає нічого поганого, але заради Бога. Містечко не розвивається, правда ж? Не переповнене ідеями, цікавими людьми чи можливостями. Тут вважаю, що коли туристична крамниця починає продавати столові серветки з іншим малюнком мініатюрної залізниці – це провокація. Я не могла стримати сміху. У місцевій газеті минулого тижня була стаття саме на цю тему. «Вам 26 років, Кларк!» Ви б мали бути де інде, заявляти про те, що світ належить вам, устріваючи в неприємності в барах, демонструючи свій дивний гардероб сумнівним типам, або що. «Я щаслива тут», – відповіла я. «А не мали б бути?» «Вам подобається наказувати людям, що треба робити, чи не так?» «Лише коли знаю, що маю рацію», – сказав він. «Ви можете поправити мій чай? Не дістану його». Я покрутила соломинку, щоб він міг легко дотягнутися, і почекала, доки він вип'є чай. Кінчики його вух порожевіли від легкого холоду, він скривився. О Боже, як для дівчини, яка заробляла на життя готуючи чай, ви приготували просто жахливий трунок. Ви просто звикли до лесбійського чаю, відповіла я, до всякого там китайського, трав'яного, лапсанг сушонгу, лесбійського чаю? Він мало не вдавився. Він таки незрівнянно добріший за цей лак для меблів. На Бога, в ньому ложка може стояти. Навіть мій чай не такий, як треба. Я сіла на лавку навпроти нього. Отже, висловлювати свою думку щодо всього, що я кажу чи роблю, при тому, що інші повинні мовчати, це для вас природна річ? Говоріть далі, Луїза Кларк. Скажіть, що ви думаєте. Про вас? А в мене є вибір? По акторському зітхнув він. Вам підстригтеся б, так ви схожі на безхатька. Тепер ви говорите, як моя матір. Але ви справді маєте жахливий вигляд, могли б хоча б поголитися, хіба все це волосся на обличчі не викликає свербежу? Він скоса поглянув на мене. Так і є, я знала. Добре, після обіду я все приберу. О, ні. Отак. Ви запитали мою думку, ось моя відповідь. Вам не потрібно нічого робити. А як я відмовлюся? Я все одно це зроблю. Якщо так триватиме далі, я витягуватиму залишки їжі з вашої щитини. І відверто кажучи, якщо таке станеться, я буду скаржитися на надмірний стрес на робочому місці. Він усміхнувся, це його розважило. Можливо, це прозвучало сумно, але ВІЛ настільки рідко всміхався, що через цю швидку усмішку я натямилась з гордості. Ось що, Кларк. Промовив він, зробіть мені послугу. Яку? Почухайте мені вухо, добре, Свербіж просто зводить мене з розуму. Якщо я вволю ваше прохання, ви дозволите мені поголити вас невелика стрижка. Не випробовуйте долю. Цитьте, не змушуйте мене нервуватись, я погано володію ножницями. У шафці ванної кімнати я знайшла леза і пінку для гоління. Вони були заховані за пакетами серветок і вати. Так, наче ними давно не користувались. Я затягла віла у ванну кімнату, наповнила вмивальник теплою водою, змусила його трохи нахилити підголівник назад і поклала гарячий рушник на його підборіддя. «А це навіщо? Ви збираєтесь стати цирульником? Навіщо рушник?» «Не знаю» призналась я, так роблять у фільмах. Це те саме, що гаряча вода і пелюшки під час пологів. Я не бачила його губ, але він столів очі з виразом легкої радості. Я хотіла, щоб вони такими й залишались. Я хотіла, щоб він був щасливий, щоб з його обличчя зник його тривожний, недовірливий погляд. Я говорила безперестанку, розказувала анекдоти, почала наспівувати, робила що завгодно, аби як надалі відтягти момент, коли він стане знову похнюпленим. Я закотила рукави і почала намащувати його підборіддя піною для гоління до самих вух. Потім, наближивши лезо до його підборіддя, я завагалася. Може, саме час сказати йому, що я досі голила тільки ноги? Він заплющив очі і відкинувся на спинку віска. Я почала ніжно шкрепти його шкіру. Тишу порушував тільки плюскіт води у зливальниці, коли я споліскувала лезо. Я працювала мовчки, вивчаючи обличчя віла-трейнера. Лінії, що вели до кутиків його рота, були передчасно глибокі, як на його вік. Я пригладила волосся на обличчі, постерегла помітні сліди рубців, мабуть, після нещасного випадку. Побачила тіні рожевого кольору навколо очей, що свідчили про безліч безсонних ночей, глибоку зморшку поміж брів, що злявлявся через німей біль. Його шкіра мала теплий та солодкий аромат від для гоління та того, що було притаманне лише вілові, непомітного й дорогого. Риси його обличчя стали чіткішими, і я збагнула, наскільки легко йому було привабити таку красуню, як Алісія». Я працювала повільно і обережно, підбадьорена тим, що ВІЛ здавалось ненадовго заспокоївся. У голові промайнула думка, що його торкались, мабуть, лише під час медичних чи терапевтичних процедур. Тому, гладячи пальцями його шкіру, я намагалась не робити надлюдських різких рухів, як це робили Натан чи лікар. Гоління Віла було незвично інтимним процесом. Закінчивши, я усвідомила, що все виявилося зовсім не так, як я вважала досі, що саме інвалідний візок та немічність стануть на заваді будь-яким відчуттям. Було неможливо залишатись спокійною, перебуваючи настільки близько з кимось, відчуваючи, як натягується його шкіра під кінчиками твоїх пальців, дихати тим самим повітрям, що дихав він, коли твоє обличчя за декілька дюймів від його. Коли я перейшла до другого вуха, мені стало ніякого, наче я переступила невидиму межу. Можливо, Вілл зміг відчути ледве помітні зміни в моїх дотиках до його шкіри, а може, він просто вмів відчувати настрій людей навколо нього, але він розплющив очі і наші погляди зустрілися. «Будь ласка, тільки не кажіть, що ви поголили мені брови!» – після короткої паузи проказав він із серйозним виразом обличчя. «Тільки одну із них», – відповіла я, споліскуючи лезо і сподіваючись, що рум'янець на моїх щоках мине, поки я знову обернусь до нього. «Добре», – сказала я наостанок. «Не забагато на сьогодні. Невдовзі прийде Натан, чи не так?» «А моє волосся?» – запитав він. «Ви справді хочете його підстригти?» «Можна було б. Я думала, ви мені не довіряєте». Він знизив плечима, наскільки це було можливо. Якщо це змусить припинити вас ниття на декілька тижнів, то плата, як на мене, не дуже висока. «О, Боже, ваша мама так зрадіє!» – сказала я, витираючи залишки крему для гоління з його щоки. «Так, не відкладатимемо це на потім». Ми підстригали його волосся у вітальні, я запалила вогонь, ми увімкнули фільм «Американський трилер» і я поклала рушник йому на плечі. Я попередила Віла, що давно вже цього не робила, але додала, що гірше вже просто бути не може. «Дякую і на тому», – сказав він. Я взялася до роботи, пропускаючи його волосся крізь пальці, намагаючись пригадати основні правила, які вивчила. Він дивився фільм і здавався розслабленим та майже задоволений. Зрідка він розповідав мені щось про фільм. Де ще знімався головний актор, де він зіграв свою першу роль, а я видавала нечіткий звук зацікавлення, подібний до того, коли Томас показував мені свої іграшки. Хоча вся моя увага була зосереджена на тому, щоб не зіпсувати Віллів вигляд. Урешті-решт я зістригла найгірше і швидко стала навпроти нього, щоб оцінити його вигляд. «Ну?» – запитав Віл, поставивши фільм на паузу. «Я не впевнена, чи мені до вподоби бачити ваше обличчя таким відкритим. Вигляд трохи лякає». випроставшись, сказала я. «Мені холодно», – зауважив Віл, повертаючи голову зліва направо, ніби перевіряв свої відчуття. Зачекайте, сказала я, зараз принесу два дзеркала, тоді ви все добре побачите, але не ворушіться, бо тут ще треба трохи прибрати, і, можливо, ще відтяти вухо. Я шукала в шухлядах у спальні маленьке дзеркало, коли почула, як скрипнули двері. Швидка хода двох людей, підвищений та схвильований голос, місіс трейнер. Джорджино, будь ласка, не треба. Я миттю відчинила двері спальні, схопила дзеркало і вибігла з кімнати. Я не хотіла, щоб мене знову заскочили не на робочому місці. Місіс трейнор, затуливши долонями рота, стояла біля дверей вітальні, а якась молодиця голосно сварилась. «Ти найегоїстичніший чоловік з усіх, кого я знаю. Не можу повірити, Віле, ти завжди був егоїст, але все стало набагато гірше. Джорджино, будь ласка, припини!» прохала місіс трейнер, кинувши пильний погляд на мене, коли я підійшла. Я зайшла в кімнату слідом за нею. Вілове обличчя було повернене до молодої жінки. На його плечах лежав рушник, а легкі пасми каштанового волосся заплуталися навколо колес його візка. У жінки було довге темне волосся, зібране в неохайний вузол на потилиці. Засмагла шкіра». Вона була одягнена в дорогі потерті джинси та замшеві черевики, подібно до Алісії. Риси її обличчя були красиві та правильні, а зуби не перевершено білого кольору, як у рекламі зубної пасти. Останнє було особливо помітне, бо її обличчя набуло багряно-червоного відтінку від гніву, з яким вона сичала на віла. «Я повірити не можу! Я навіть не можу допустити, що ти думав про таке, що ти…» Джорджино, будь ласка, зараз не час!» – різко підвищила голос місіс Трейнер. Віл апатично дивився поперед себе на щось непомітне для інших. «Ну, Віле, вам потрібна якась допомога?» – тихо запитала я. «А ви хто?» – запитала молода жінка, швидко повернувшись. І тільки тепер я побачила сльози в її очах. Джорджино, заговорив Вілл. Познайомся з Луїзою Кларк, моєю найманою компаньонкою і страшенно винахідливим перукарем. Луїза, це моя сестра, Джорджина. Здається, вона прилетіла аж із Австралії, щоб покричати на мене. Не змінюй тему, крикнула Джорджина. Мама все мені розповіла. Усі замерли. Я залишу вас на хвилину, запропонувала я. Це було б чудово. Пальці місіс Трейнер побіліли від того, що вона стискала бельця дивана. «До речі, Луїзо, зараз ви могли б зробити перерву на обід. Я висознула з кімнати. Тепер мені доведеться обідати на автобусній зупинці. Я зібрала свої бутерброди на кухні, швидко вдягла пальто і вийшла через задні двері. Виходячи з будинку, я почула підвищений тон Джорджини Трейнер. «Віле, ти ніколи не думав про те, що справа, хоч би там що було, стосується не тільки одного тебе». Коли я рівно за півгодини повернулася назад, у будинку було тихо. Натан мив у кухонній змивальниці свою чашку. Він повернувся, побачивши мене і запитав. «Як ведеться?» «Вона вже пішла?» «Хто?» «Ця сестра». Він звів погляд до стелі. «А, то он хто вона?» «Так, пішла. Поїхала на своїй машині. Щойно я прийшов. Якась родинна сварка? Еге?» ага. «Не знаю», – відповіла я. «Я підстригла Віла, а ця жінка зайшла і стала кричати на нього. Я вирішила, що це одна з його дівчат». Натан знизав плечима. «Я зрозуміла, що він не збирається обговорювати подробиці Вілового особистого життя, навіть як би йому було щось відомо». А він трохи принижк. «До речі, гарна робота. Молодець, що прибрала ті його зарості». Я пішла назад у вітальню. Вілл усе ще дивився на телевізор. Фільм було зупинено в тому ж місці, де й раніше. «Хочете, щоб я вімкнула далі?» – запитала я. На якийсь час мені здалося, що він мене не чує. Його голова потонула в плечах. Доти розслаблене обличчя змінила непроникна маска. Він знову закрився в собі. Замкнувся за чимось, куди я не могла проникнути. Він кліпнув, ніби щойно помітив мене. «А як же?» – мовив він. Я почула їх, коли зносила вниз з кошик із пранням. Двері у флігелі були трошки прочинені, і приглушені голоси містера трейнер та її дочки чулися в довгому коридорі. Вілова сестра тихо схлипувала, в її голосі тепер не було люті, вона здавалась маленькою дитиною. «Я впевнена, що можна щось зробити, якесь медичне відкриття. Ви не могли б відвести його до Америки, там завжди стає краще». «Твій батько уважно слідкує за всіма відкриттями. Проте ні, Люба, нічого конкретного немає». Він так, так змінився, ніби навмисне хоче бачити в усьому лише погане. Він був таким від самого початку, Джорджино. Думаю, ти не помітила, бо бачила його лише, коли прилітала додому. Та тоді він був рішуче настроєний. Тоді він був впевнений, що щось таке зміниться». Я почувалася трохи ніяково слухаючи таку приватну розмову. Проте її дивний зміст змусив мене підійти ближче. Я м'яко підійшла до дверей, а мої ноги в шкарпетках безшумно ступали по підлозі. Розумієш, ми з татом не казали тобі, не хотіли засмучувати тебе, але він хотів. Їй було важко підібрати слова. Він хотів зняти руки на себе. Що? Тато знайшов його. У грудні. Це було... Було жахливо. Насправді це лише підтвердило мої здогадки, але я відчула, як кров похолола в моїх жилах. Почувався здавлений плач і тихе втішання. Знову стояла тиша, а потім Джорджина захрипіла. «Ця дівчина...» «Так, Луїза тут для того, щоб це не повторилося». Я зупинилася. У протилежному кінці коридору чути було, як бесідували Натан із Вілом, зовсім не помічаючи цієї розмови, лише за кілька футів від них. Я підійшла ближче до дверей. Думаю, я знала про все відтоді, коли на мить побачила рубці на його зап'ястках. Нарешті все стало зрозуміло. Тривога, місіс трейнер, щоб я не покидала віла самого на довгий час та його глибока неприїзд до моєї появи, через що я довгий час не знала, чи взагалі роблю щось корисне. Я була нянькою не знала цього, але віл знав і ненавидів мені за це. Я потягнулася до ручки, пригорнувшись тихо зачинити двері. Мені було цікаво, що знав Натан. Я думала про те, чи був тепер щасливішим віл. Я відчувала незначну егоїстичну полегкість від усвідомлення того, що він був настроєний не проти мене, а проти того факту, що я чи будь-хто інший мала пильнувати його. Мої думки сновигали в голові так швидко, що я пропустила майже весь наступний уривок розмови. «Мама, ти не можеш дозволити йому це зробити? Його треба зупинити!» «Це не наше рішення, Люба». «Наше!» Це ваш вибір, якщо він просить твоєї допомоги в цьому, протестувала Джорджина. Я завмерла, тримаючись за ручку дверей. Я не можу повірити, що ти погодилась на це. А як же твоя віра? Як усе, що ти робила? Який сенс був рятувати його минулого разу? Це несправедливо. Голос місіс трейнер був напрочу спокійним. Але ти сказала, що відвезеш його, а це означає, що... Подумай хоч на мить, якби я сказала йому, що відмовлюся. Чи він не попрохав би когось іншого? Але Дигнітас, це неправильно. Я знаю, йому важко, але це погубить тебе й тата. Я знаю, подумай, як ти почуватимешся. Подумай про розголос, твою роботу, вашу з репутацію. Він повинен це знати. Егоїстично про це навіть думати. Як він міг? Як він міг так вчинити? Як ти могла? Вона знову почала ридати. Джордж, не дивись на мене так. Я хвилююсь за нього мама. Це справді так. Він мій брат, і я люблю його. Але я не можу такого терпіти. Мені нестерпна навіть думка про це. Він не має прохати, а ти не маєш угодитись на таке. Він занепастить не лише своє життя, якщо ти погодишся. Я відійшла від вікна. Кров так голосно пульсувала в моїх вухах, що я навіть не почула, що відповіла місіс трейнер. Шість місяців, Джорджина! Він обіцяв мені шість місяців. Отже, я не хочу, щоб ти знову нагадувала про це, звісно, у присутності інших також. І ми повинні...» Вона глибоко вдихнула. «Ми повинні просто дуже сильно молитися, щоб щось сталося за цей час, і він передумав».